Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă resalut de la microfon Vitalie Enache, după ce v-am anunțat că uh, l-avem invitat astăzi pe Alexandru Barbarosie, președinte al Raionului noi, A venit timpul să intrăm și în discuție. Îl salut, bună dimineața și bine ați venit, domnule Barbarosie! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Le-am anunțat pe radioascultătorii noștri încă în această dimineață. De fapt, le-am reamintit că veți candida la alegerile parlamentare din România, alegeri programate pentru 11 decembrie din partea Partidului Național Liberal din România. Înțeleg candidați pentru Camera Deputaților în această campanie electorală o Prima întrebare, de fapt am să vă rog să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră Ca să știe și lumea cu cine stăm de vorbă Mai ales că înțeleg, sunteți membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova în continuare Și uh, mergeți să reprezentați Partidul Național Liberal în România Da, mă numesc Alexandru Barbaroșă, vin din localitatea Mereni Cea mai mare localitate de la Ionolanenie Noi Localitatea care, în urma sondajului evaluat în as vară de către tinerii din Moldova, au dat ca răspuns că în mereni sunt cei mai mulți, în poziția a 2 după Costești, cei mai mulți cetățeni români, declarați pro-români, pro-europeni și cu asta mă mândresc, 82% de mereneni au declarat acest lucru. Cu, prin intermediul de emisiune și de dumneavoastră vreau să-i mulțumesc primarului de Mereni care muncește mult, este și el o persoană pro-română, care muncește mult pentru idealul nostru român, mm -hmm. să construim aici la noi acasă o țară cât mai frumoasă și mai prosperă. Domnule Bărbărușie, normal să vă întreb de ce ați hotărât anume din partea Partidului Național Liberal să candidați, mai ales că sunt forțe politice care candidează la aceste alegeri uh... Parlamentare Expunând un uh, mesaj Clar unionist Partidul Național Liberal Partidul Național Liberal M-a apropiat de ei Prin două motive Unul, Primul motiv este că Este un partid cu istorie Este cel mai vechi partid de România Unicul partid care Pe adevărate A realizat unirea Grației faptului că acei liberali care au participat la înfătuirea Primii, uni primii Uniri, Unirea Principatelor, cât și cei liberali care au stat la baza formării României Moderne și susținerea lui Carol I. Dacă să vedem în istorie, doar ei au reușit 2 Doi la mână este partidul care a început să se curețe și mesajul acestui partid este... Ne reformăm prin noi înșine și astăzi este unicul partid de România pe listele cărora nu se găsesc persoane cu dosare penale sau persoane care au fost undeva implicate. Mai mult ca atât, exemplu demn de urmat pentru nu doar partidele de România cât și, cât și cele de Republica Moldova, este decizia domnului Blaga, președinte a Partidului Național Liberal, care în momentul când i s-a intentat dosar penal s-a retras din funcție de conducere a partidului și respectiv nu se regăsește nici pe o listă, nu candidează nicăieri, este membru simplu și în continuare până își va dovedi nevinovăția în instanță, va fi persoana care crede și votează acest partid. Am văzut pe rețelele de socializare, am văzut pe net, pe surse, că vi s-a imputat și dumneavoastră, vi s-au imputat uh, niște cazuri penale pe care le-ați infirmat, dacă am înțeles bine. Da, ieri chiar am pregătit o informație, am și trimis-o la Unimedia, prin care am uh, uh, pregătit și răspunsurile pe care le-am primit de la instanțele cu drept de control în Republica Moldova în urma mesajului și denigrării care am avut-o la o televiziune publică de către un candidat electoral în ultimele zile de alegeri, respectiv ca apoi să fie preluate și de alți contracandidați deja în alegerile din Parlamentul României pe Facebook, pe rețele de socializare, a mers cu demersuri către toate instanțele Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție CNA, Ministerul de Interne, IGP toate care sunt la noi în Moldova să-mi dea un răspuns oficial cu referire la persoana mea și dacă au fost intentate dosare și dacă la zi este ceva. Am primit răspuns oficial aproape de la toate, am mai rămas unul sau două, șapte, la 7 le-am trimis, până când cazierul juridic și tot ceea ce am primit ca răspuns infirmă faptul că astăzi persoana mea este undeva implicat în vreun dosar penal sau în ceva. Dar spuneați pe aceleași rețele că de fapt acuzațiile care v-au fost aduse pentru că ați fi susținută pe maia Sandu la alegerile uh, prezidențiale din 13 noiembrie. Așa e, nu? Așa este cu siguranță că chiar mesajul de în numele meu a apărut la dezbatere publice care au avut loc în ultima joie, la televiziunea publică națională între candidatul Dodon și candidatul Maia Sandu, la care domnul Dodon a și fluturat cu acele hârtii prin care, fără să știe ce este acolo, au adus învenuiri către toată țara că eu am dosare penale și respectiv au fost preluate deja în campania în alegerile parlamentare în Parlamentul României de către din reprezentantul lui domnul Băsescu. Părerea mea este că s-au unit, ei au un interes comun și au un scop comun. Să defaimeze și să-și obține voturi. Cred că nu este corect ca votul să fie obținut prin mizerie și mișălăcie, ceea ce o fac alții. Bun, haideți să vă întreb cu ce vine Partidul Național Liberal și respectiv dumneavoastră care e mesajul din această campanie ca să știm și noi pentru ce pledează Partidul Național Liberal și cei care vor merge la urnele de vot, inclusiv la secțiile de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova, să știe pentru ce votează dacă să dăm într-o parte numele celor care participă în aceste alegeri. Partidul Național Liberal vine cu mesajul România înainte și vine cu susținerea unicului prim-ministru pe care l-a avut România de la 26 de ani încoace, prim-ministru neafiliat politic, tehnocrat, care vrea să schimbe România și la maxim se străduie să o facă. Acest mesaj este foarte actual și Republica Moldova. Moldova înainte, asta ar însemna ca și România, o Românie și o Moldovă fără corupție, fără guvernanți corupți, fără sărăcie, fără oameni săraci, fără oameni cu probleme, să finim să-i ajutăm ca să ridice nivelul de trai, să-i ajutăm prin proiecte comune să se dezvolte ambele maluri ale prutului. Venim cu un mesaj de reunire a rețelelor energetice, de reunire a rețelelor de gazoduc, cu un mesaj de reunire și formare a unei entități comune ce se-ar se ocupa de problemele de fiscalitate și financiare, ceea ce s-a dovedit la noi acum în Republica Moldova că are o calitate foarte proastă. Da, Partidul Național Liberal nu vine cu un mesaj deschis despre unire, ceea ce o fac alte partide, pentru că poziția noastră este un pic alta. Noi nu suntem anti-uniuniști. Noi suntem Chiar suntem unioniști pe adevărate, dar avem și altă, altă lozincă. Unirea nu se vorbește, unirea se înfăptuiește. Cu părere de rău, ultimei 25 de ani, pe ambele părți ale Prutului, politicienii s-au ocupat de altceva. Adevăratul sens al cuvântului Unirea a fost violat. A fost violat în fiecare patru ani când un politician sau altul își căta de treabă și că își făcea calea spre alegeri. Cât în România, cât și în Republica Moldova și o cunoaștem foarte bine. Unirea trebuie muncită, unirea trebuie zi de zi înfăptuită în fiecare localitate și cu fiecare cetățean. Asta este și scopul meu, să ajung în Parlamentul României și să luptă în continuare pentru toți cetățenii Republicii Moldova, toți românii care sunt în țară și în afara țării, pentru toți cei 800 de mii care și-au dat acum în 13 noiembrie un vot pro-european, chiar și pentru ceilalți care s-au greșit cu votul. Da, în Republica Moldova la moment se estemează că sunt în jur de 500 de de cetățeni români. Părerea mea este alta. Republica Moldova sunt mult mai mulți cetățeni români, cei care încă n-au reușit să-și redobândească cetățenia propriu zisă și cei care încă nu au, un... au înțeles că ei sunt acei români, pe care noi trebuie să, o de... să o demonstrăm în continuare și să o muncim mult ca la fiecare dintre ei să ajungă acest mesaj, să simtă că el acasă, în Moldova, o țară de român, este și el român. Avem mult de muncă și asta va fi o cale și o, o etapă care va înfăptui acea unire despre care se vorbește deja de 25 de ani. Domnule Barbarușie, pentru că vă sunteți, reamintesc și președinte al uh raionului Anenii Noi. Ce practice experiențe am putea importa din România, ca să folosesc acest termen? Haideți să ne referim la modul în care funcționează administrația publică locală pentru că tot vorbim de implementarea acelei strategii de descentralizare votate de Parlament încă în 2012. Cum funcționează administrația locală spre exemplu la Anenii Noi și am, cum am putea rezolva anumite probleme spuneam preluând experiența autorităților uh, uh, publice locale din România, ca exemplu Din experiența administrației publice locale și lege votate în 2012 cu referire la decentralizare, vreau să vă zic că este o problemă din politicile care se implementează nu se implementează cea mai importantă partea financiară de moment ce nu este acoperire financiară, practic celelalte activități, alte politici, rămână în urmă că sunt problematice. Și ca să vă dau un exemplu, simplu este situația instituțiilor școlare. Un Consiliu Raional, la zi, este responsabil direct de instituțiile unde este fondator. Astea ar fi instituțiile școlare, preșcolare, instituțiile de sănătate care sunt, pe de o parte, finanțate de nivel de centru și, pe de o parte, susținute de către administrațiile publice locale. Problema care vine către cei de administrația publică locală de nivelul 2 este că ei poartă doar responsabilitatea de a fi optimizate sau nu. Nu au nici, într-un fel, posibilitatea de a ajuta, de a veni cu sursi financiare în plus către instituțiile date pentru că banii sunt bugetați de la centru, vin direct către instituție, Per formulă, per buget. De multe ori făceam o glumă cu consiliere discutând când apăreau problemele în teritoriu. Noi, practic, suntem acea supapă între nivelul central și nivelul întâi, pe care cineva se dă vina în continuare. Atâta timp cât în reformă nu se pune ca bază partea financiară ca fiecare din cei din administrația publică de Republica Moldova să fie independenți financiar, și să-și poată acumula la buget ca să poată dezvolta localitatea pe care o conduce, instituția pe care o administrează. Atâta timp reforma nu va fi fructificată da, și nu știți va că realizări. De, de, de ori, autoritățile centrale invocă faptul că nu s-ar descurca autoritățile publice la nivel local, chiar de nivelul 1 nu s-ar uh, descurca uh, în cazul în care uh, li s-ar permite să se autofinanțeze, să-și autogestioneze totalmente activitatea? Vreau să neg acest fapt. Avem exemple concrete, evidente. Avem primari buni, primari care reușesc. Avem raioane care reușesc bun. Pe exemplu, localității de unde vin eu, localitatea Meren, mai mare localitate de raioană a Noi, unde avem un primar cu o reușită foarte bună, Sălcuțan eugen muncește la greu, administrează bine treburile publice, Să fac maxim posibil ca să fie câți mai mulți agenți economici, îi ajută să se dezvolte, sunt implicați în toate. De multe ori când vine un trăin în localitate, spune, băi, la voi este oraș deja. Vreau da. să neg faptul că administrația publică nu se poate descurca. Da, poate da, să mai întâlnă Dar Probabil cunoașteți cum e situația în România la nivelul administrației publice locale, funcționării administrației publice locale și aș vrea să vă întreb despre diferența care există. Este, în... o diferență, este o diferență enormă, începând cu momentul salarizării celor care sunt în administrația publică de România și celor din Republica Moldova. Cred că este unul dintre cele mai importanti factori și persoanelor care sunt angajate. Cu toate că nouă ne să aduc exemple că în România, în Europa, se fac optimizări, se pune ca punct important economia pe baza numărului de persoane care sunt angajate în administrațiile publice ca să mergem și noi la eficientizarea acestor lucruri, ca să mai optimizăm din persoanele care sunt la noi în primărie este, din discuția care am avut-o cu primare din România consilieri atât și președinții de județ este un pic altfel ei au cel puțin administrația, administrarea financiară pusă bine la punct finanțările pot să-și formeze bugetele locale pe principiul acelei independențe financiare, dar mai au și un atu față de noi, sunt membri comunitari europeni, au foarte multe proiecte care deja sunt în, în implementare, mai mult ca atât, ceea ce și noi contăm, să ajungem și noi la acea situație, când proiectele se ajungă direct în administrațiile publice, ca fiecare dintre cei din administrația publică care muncesc asupra unui proiect sau altul să beneficieze de întreg proiectul să nu despară pe drumuri câte un pic câte un pic. Înțeleg că în România legislația e mai bună sau mai bine se implementează legile? După mine mai bine se implementează noi Dar cum e legislația vi se pare legislația pe care o avem no noi pentru că vorbim că nu se pot autoadministra uh autoritățile publice locale Parerea mea este că se pot autoadministra doar trebuie să funcționeze legea și să le se permită Știm cu toții chiar acum un an când se discuta foarte intens despre fondul rutier național repartizarea fondului pe un alt principiu, pe o altă bază da, să spunem să fim... în primul rând că fondul rutier E cel mai consistent Cam Acum e se cifrează la vreun miliard și 800 De milioane așa de este. lei Și tocmai e fondul pentru care Luptă mulți. Toți, toți. Toți. Asta au dovedit-o și politica ultimilor 10 ani. Și început să răți să spuneți că acum se vorbea despre o nouă practică de distribuire a, acestui, a banilor din acest fond uh, rutier s-ar da, la unități administrative de nivelul 1 direct banii. De fapt a fost o inițiativă am înțeles a Ministerului Transporturilor dar nu știu la ce etapă se află în momentul de față. Bănuiesc că încă la nivel de discuții atunci când se va lua decizia cum va fi implementată legea bugetului pentru anul viitor. Mai mult a fost o inițiativă a calmului și Ministerul Transporturilor s-a opus. A, invers a fost de fapt. Invers. Au... Au fost o inițiativă anume a autorităților publice care Eu am înțeles altfel că anume Congresul Autorităților să... Publice Locale a insistat și a reușit să convingă Ministerul Transporturilor dar problema e încă la nivel de guvern că trebuie să fie acceptat într-o ședință de guvern nu și, nu mai știi, cine... și după asta în Parlament Cu siguranță vreau să vă zic că cei din administrația publică sunt inițiatori și cei care susțin pe adevărate În rest deja fiecare cu argumentul lui dacă Ministerul Transportului venit cu răspunsul că încă la nivel de guvern nu s-au hotărât. Nu pot să vă răspund. Dacă era binevenit și Ministerul Transportului accepta, cred că la Ministerul de Guvern să accepta din start. Eu am văzut o opunere din partea Ministerului Transportului, uh -huh. pe motiv că o sumă mare de bani să, fie, să nu fie repartezată, dar să fie gestionată dintr-un singur punct. Și așa cum socot cei care după părierea lor, cunosc mai bine Bun, să vă întreb, Anenii Noi e un, ora e un oraș înfrățit cu vreunul de peste Prut Pentru că acum se obișnuiește Mai ales în cazul Rayonul. unor localități Despre care spuneți și dumneavoastră Că sunt cu oameni pro-români Oameni care simt românește Vreau să vă zic că e unul Anenii Noi Pe care am onoarea să-l conduc este înfrățit cu județul Giurgiu, respectiv avem acum pregătite scrisorile de intenție de înfrățire cu județul Neamț și cu județul Suceava, dar vreau să menționez faptul că Raiona noi și până acum a avut activități de înfrățire, este, la moment avem relație de înfrățire cu primăria nouă, Praga 9, nouă, cu regiunea Bruisk din Belarus și respectiv pregătim acum proiectul de înfrățire cu un raion din Ucraina. Intențiile sunt mult mai multe. Respectiv, în această perioadă de un an avem din 26 de primării, 10 primării deja cu acorduri de înfrățire cu primările din România și respectiv pregătim și cu alte localități este un lucru bun, mai mult ca atât chiar vreau să Vă minționim. întreb cu precădere despre România, pentru că tot de alegerile da, parlamentare da, din România da. vorbim și tocmai de asta vorbim de experiențele aia. românești pe care le putem prelua. De aia și vreau să vă zic că în ultima vizitelor noastre cu primarie în România, respectiv și vizita părții României aici, Republica Moldova, s-au controlat niște lucruri, lucruri bune, în sfârșit când, ca să revin la mesajul la întrebarea de adenioarea dumneavoastră de ce nu avem un mesaj pro-unionist că atât acum se cere vreau să vă zic că ultimul exemplu care l-am avut în localitatea Mereni când a venit reprezentanții comunii cu care ne-am înfrățit împreună cu primarul, viceprimarul, cu toți consilierii, după două vizite unii la alții după uh, o zi întreagă din activități în comun domnul primar ne zice băi dar într-adevăr suntem frați că asta a durat câte zile ca să înțelegi, că într-adevăr suntem frați, mai mult ca atât se mândresc cu noi că la... și undeva ne, ne invidiază că la noi s-au păstrat obiceiurile vorbim, cum vorbim poate mai frumos, undeva ei văd și mai frumos ne păstrăm cultura, ne străduim să ne păstrăm graiul, limba grafia, răspunsul a fost al meu simplu, noi de 200 de ani luptăm cu toate că cei politicieni care acum, în campanie electorală, vin cu mesaje, sufletești, într-adevăr, că toți vor unirea, în România se vorbește, vreau să vă zic sincer. Ultimul an de zile, din zece cetățeni din România cu care am discutat, cred că unul, dacă a întrebat și am vorbit despre uniri. În rest, toți ne-au întrebat: Cei cu Miliardul, cei cu el, cei cu el, unde el, ce faceți, cei cu Rusia, cum acu? numai nu despre unire. Noi avem mult de muncit, cât aici, cât și în România, pentru acest ideal al nostru. De-aia și Partidul Național Liberal nu vine în campanie electorală cu un mesaj de suflet, că cineva îl doare și știe că aici poate pe asta se conteze. Da, noi suntem pro-uniuniști, da, noi avem exact etapele în față, ce urmează să facem ca să, înf ca să putem înfăptui acea unire? Noi cunoaștem și Unirea Principatelor sub Cuza și Unirea Marea Unire sub Carol au precedat careva activități în față, au precedat careva lucruri mari. Știm că a fost aceleași, Marea Unire din 18 este precedentul războiului Ruso-Turc, acolo unde s-au înțeles, acolo unde ne-au acceptat. Și asta urmează și în continuare. Nimeni astăzi nu-și pune întrebarea. Cum urmează să fie înțeleasă acea unire și văzută? Doar noi cunoaștem. Este justiția internațională. Noi trebuie să, aduce, să ajungem la unul. Știm că acolo sunt țările mari cu drept de veto. Știm că chiar dacă noi undeva și o facem, nu vom fi acceptați, dacă nu de unii, dacă nu de alții. Știm că dacă se împotrivesc americanii, sau se împotrivesc rușe. Unii zic, domnule Barbaroșie, că atunci când societatea va fi gata pentru un asemenea pas important, marile puteri vor trebui să accepte, vor fi puse în fața unui fapt împlinit. Zic, dacă, spre exemplu, s-ar organiza referendumuri pe cele două maluri ale prutului și societatea ar fi pentru, vă dați seama că nici marele puteri nu s-ar putea, putea opune, Da, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie pregătită societatea pentru uh, un asemenea act și tot repetăm că avem nevoie nu numai de poduri de flori, dar și de poduri de piatră avem nevoie de uh, funcționalitatea chiar a acestui gazoduct care a venit doar până la ungheni, Se înțeleg să se discută acum despre prelungirea acestui gazoduct până la Chișinău care să ne ofere o alternativă la gazele pe care le primim dintr-o singură sursă, știm, din Federația Rusă. Pentru că tot suntem așa în, încă în perioada post-electorală până cel puțin Curtea Constituțională nu și-a spus verdictul în privința rezultatului final. Ce credeți că va însemna relația dintre Republica Moldova și România cu un președinte pro-rus, Igor Dodon? Nu pot să mai expun care va fi însuși relația între doi președinți, până când unul care îl avem, cu siguranță, Dar de fapt poate Iohannes, face probleme. De fapt o poate face probleme. Noi am trecut prin experiența când un președinte pro-rus, comunist, a fost susținut de un președinte român ca să-și ia al doilea mandat, dacă ne amintim. În 2005, cine a fost cel care l-a convins pe domnul Roșca să-l voteze pe Voronin? Aici, în Basarabia. Cunoașteți, cred că nu? Normal că... Domnul Băsescu. Cei care pe parcurs, când, când trebuia să se scuipe sau scuipat să se certe sau certat, să se pupe sau pupat, să servească un vin împreună, au făcut-o, cred că este un alt nivel. Este un nivel de președinți pe care ei pe parcurs și formează și în activitățile lor. Astăzi nu pot să mă expun clar ce-o fi, dar deja, după retorica care a fost după campanie, când domnul Dodon a ieșit cu alte declarații deja, le-am văzut și eu, ca și mulți alții, am rămas șocat că deja recunoaște că suntem și frați, noi, frații rău de aici, din Moldova, că avem rădăcini comune. comune, că avem aceeași istorie, nu mai pot să înțelegi. Asta este campania electorală. De aia și m-am referit, de aia și m-am stră, străduit să găsesc și eu răspunsuri la multe întrebări și la învinuirile care le-am avut către mine, către persoana mea. În campania electorală, fiecare își scoate armă și o aduce în fața poporului ca să-și obțină mai multe voturi. Asta a fost interesul să-și aducă voturi și prin declarațiile care le-au făcut. Acum urmează să vedem care vor fi. Dar din istoria anterioară, care am avut o relație a cu voronin și toate restul, Sper că relațiile între Republica Moldova și România să rămână la același nivel, chiar și mai mult, să se îmbunătățească că până la urmă nu are de suferit un președinte, cât în Republica Moldova, cât și în România. Are de suferit întreaga țară. Cei oameni care sunt aici, care merită să fie în continuare susținuți, că poate și asta va fi următoarea etapă ca ei să înțeleagă. Chiar și atunci la greutate. Doar când se vede care este prietenul adevărat? La greutate. Noi suntem într-o situație grea acum. Da? O parte din oameni duși în eroare au votat. Păi și acum în glume unde sunt seriene? Păi așa exact ca și cu dosarele mele. Unde sunt? Le-am adus răspuns vedea mai departe. Voi reaminti ascultătorilor noștri, Alexandru Barbaroș este invitatul acestei ediții a punctelor de reflexie, dânsul președinte al raionului ului Noi, candidează din partea Partidului Național Liberal din România la alegerile parlamentare de peste Prut, care vor avea loc pe 11 decembrie și vă invităm și pe cei care ne urmăresc să ne apeleze la două numere de telefon 804422 și 804424 cunoscutele numere de telefon pentru cei care ne urmăresc zi de zi întrebări în ultimul sfert de ora al acestei ediții pentru Alexandru Barbaru și prim, până luăm și primul telefon vreau să vă întreb cum ați ajuns să colaborați cu PNL din România? V-ați adresat dumneavoastră? V-au găsit cineva? Aici este o istorie aparte. În aprilie, când am mers împreună cu toți primarii, eu am făcut parte din acei 460 de primari și președinți ale în România în Palatul Parlamentului. Cred că am fost doar doi președinți de În rest, din câte eu mi-amintesc, n-au avut permisiunea partidului să o facă. Eu am mers cu atât de interes de Raion cum primare împreună ca să fiu și eu să-i susțin, cât și de faptul că mă sunt român. Aici istoria un pic vine mai dinainte. Bunicul meu, Dumnezeu să le ierte, de fiecare dată îmi spunea fiind director de școală cum intram după poartă, în cea. Sandule, ai trecut poarta, aici îți explic eu istoria care este pe adevărat. Îmi spunea ce avea de spus, închideam poarta, ieșem, îmi punem cravata și după poartă taci, că după aia să avem probleme. Am fost tot timpul crescut și educat în, într-o familie pro-română, știam că sunt român, de moment că mi-am redobândit cetățenia bunică meu, mi-am scos certificatul ăla lui de naștere din 21, în România Mare, respectiv mergând în București, am avut ocazia să întâlnesc colegi, chiar mai mult ca atât, chiar și mă aștepta cineva acolo, discutând cu colegii din PNL, au aflat că am și eu acolo o, un interes. Să văd un birou. Biroul unchilui meu, Barbaroșa Victor, în 44, când au fost nevoiți să fugă în România, avea un an, care a ajuns și el, deputat pe, pe listele Partiului Național Liberal Român, în legislativul 98-2002, din partea județului Prahă. Și momentul că acel mesaj a lui domnul Blaga Decurățirea partidului Și susținerea domnului Cioloș M-a făcut să devin membru acestei echipe uh -huh. Este cea mai puternică echipă Și unica echipă cu care Se poate mândri România astăzi Este o echipă de dreapta Care unește cei mai buni oameni Haideți să încercăm să luăm și un prim apel telefonic Dacă e cineva la telefon Bună dimineața Mă ascultați? Da vă rog cine și de unde? Eu sunt un simbatar de la Zveroaie, de Spărini. Da, vă rog, mult o întrebare pentru eu invitatul nostru. An, mai întâi, eu am sunat pe numărul telefonului Isa și a nimerit la dumneavoastră de -am, am vreo 10 minute de când vă ascult. Foarte interesantă temă. Noi, asta, majoritatea din. așteaptă inaugurarea prezidentului. Când ați să fie asta? Da, vă răspundem la această întrebare, dar aveți o întrebare și pentru invitatul nostru? Domnul Barbaruș sau cine? Da, domnul Alexandru Barbaruș, spuneam, candidează dacă ne-ați urmărit, spuneți. Candidează din partea Partidului Național Liberal la alegerile parlamentare din România de pe 11 decembrie. Vă înțeleg cu plăcere, dar nu sunt la curent că eu. Bine, vă timp, mulțumim vă și vă... noi pentru telefon. Vom da și răspuns pe finalul acestei ediții ascultătorului nostru. Încă un telefon, bună dimineața. Dacă e cineva? Bine, vom mai lua și alte telefoane 804422 804424 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna pentru cei care vor să cunoască așa după cum declarați și președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase alegerile vor fi validate sau invalidate după ce întâi de toate instanțele de să drept comun pronunța. se vor pronunța în privința contestațiilor după care Curtea va decide Uh, vreau să vă întreb, până ne mai sună cineva Dacă ne sună uh, Vreau să vă întreb, ați făcut anumite Calcule în cazul Normal că Partidul Național Liberal Înțeleg că va intra în Parlamentul României, vreau să vă întreb Dacă ați făcut anumite calcule și le cunoașteți Cu cine s-ar alia Partidul Național Liberal Într-o eventuală viitoare Guvernare la București Cu siguranță nu se vor alia Cu PSD-ul cu... și Alde Bună dimineața, mai luăm un telefon Sunt partide care nu se merită. Bună dimineața. Vă rog, bună dimineața. Cine și de unde? Am o întrebare către domnul Barbaroș, dar nu numai. Către el scriu toate partidele din România. Săptămâna trecută vorbim cu mai mulți prieteni cu cetățenii români și nu pot să spun că ei nu urmăresc știrile, dar 50% nici nu știau că sunt alegeri parlamentare în România. Din ce cauză? Inclusiv PNL-ul și toți din România, spunem să am scăpat foarte pasiv pe mea. eu urmăresc atent, eu pot să spun sigur că majoritatea, o parte din bună dintre ei, nu au știut chiar sunt alegeri. Nu mai nu mai vorbind ce candidat să vădete. Vă vă adică, inclusiv domnul Barbu și inclusiv alți candidați, sau chiar au lipsă de. Da, Eu e întrebarea. Care, vă da. mulțumim. Am să vă rog să vă prezentați când ne sunați. Mai luăm un telefon, reținem întrebarea. Bună dimineața! Dacă e cineva la 424, bună dimineața! Bun, haideți să răspundem la uh, întrebarea uh, da, ascultătorului este, nostru care a calificat cam pasivă uh, campania electorală. Din Republica Moldova. Adică, bun, campania dusă în Republica Moldova, în alegerile parlamentare din România. Da, eu sunt de acord cu domnul. Este foarte pasivă, dar nici nu tare să. ceva și-a dat uh, interesul să o facă. Prin, uh, vreau chiar să vă mulțumesc și dumneavoastră că m-ați invitat aici. Nu prea sunt televiziuni care se interesează de situația din România, ceea ce se întâmplă acolo în afară decât Unimedia și canalul TVR Moldova. În rest, nu au interesul ca să fie promovată aici atât politica de România cât și interesele noastre a celor români care suntem aici în Republica Moldova. De-aia una dintre punctele noastre pentru Parlamentul României, noul Parlament, este înființarea unui spațiu unic Cunoaștem cu toții că astăzi 70% din spațiul media din Republica Moldova este acoperit de acei proruși și doar ceva puțin ceea ce a rămas aici, dar oricum cu părere de rău, fără interes de ceea ce se întâmplă în România, au doar interesul să arăte în momentul când, când mai vin careva bani și aia să ajută la ridicarea pensiilor sau alte activități. Încă un telefon, bună dimineața! Alo! Da, vă ascultăm! Bună dimineața! Bună dimineața! Sandu de la Soroca. Vă rog, domnule Sandu! Domnul Barbaroșe, în orice caz, cetățenii moldoveni, eu sunt român, naționalist, nu am cetățenia română, dar sunt care au anul lingvii. cetățenii moldoveni, care se ocot moldoveni cu domnul Dodon la un loc, ei nu să voceze ei nu au idee, la noi televiziunea nu lucrează, dacă sunteți la curent, nu lucrează, lucrează numai televiziunile care sunt acaparate. Jurnal TV, a am fost așa jurnalul sat, jurnal TV, vede tare, rar și ne vede în sat, 5-6 oameni și nu se uite, ei se uite la publica, canalul 1, canalul 2, canalul 3, atât. Nu se mai știe lumea și nu se vedea dacă o să fie 15.000 de voturi din Moldova, din 500.000 care au cetățenie, asta o să fie bine. Mulțumim cu regret, nostru. Cu regret recunosc și eu acest lucru, într-adevăr așa este, mai mult ca atât... Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră la Soroca și să vă mulțumesc pentru primirea care am avut-o acum câteva zile unde am întâlnit cu colegii la Cetatea Soroce, domnul director Bulat și tuturor celor care totuși se implică și își dau și interesul și depun mult efort ca să aducă mesajul către toți cetățenii români. Chiar dacă astăzi nu avem posibilitatea să o facem prin intermediul televiziunilor și altor posturi de radio, noi trebuie să muncim. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți cu noi alături și ne susțineți și cel puțin cu siguranță știu că dumneavoastră ați să duceți la acest mesaj după posibilitatea care o aveți. Mai încercăm Alo? să luăm un telefon. Bună dimineața! Alo? Da, da, vă ascultăm. Vreau să întreb, PNL, cu cine ați fac alianță pentru a forma guvernul dacă în caz de a să aibă, n-a să voturi? Dacă e unica Căcă, întrebare, mai, pentru că s-a răspuns la ea ceva mai devreme, poate veniți mai cu Mai niște... răspundem o dată. Da, a spus că nu faceți cu PSD-ul? Cu siguranță nu cu PSD-ul și nu cu ALDE. Și de ce mai spuneți? În păi PSD-ul este... Păi simplu, exemplu, să luăm președintele PSD-ului, astăzi zice condamnat penal. Și la ALDE e aceeași situație. Și vreau să mă repet încă o dată că PNL-ul este unicul partid care nu are candidați cu dosare penale. Vom face o majoritate pe care îl vom susține în continuare pe domnul Cioloș pentru a reforma România. Ca această Românie reformată și acest mesaj să ajungă și aici peste prut, ca să ne deșteptăm și noi, cei de aici, să vedem că se poate de făcut lucruri bune. Partidul Național Liberal colaborează acum cu vreo formațiune politică din Republica Moldova pentru că la un moment dat... Partidul Național Liberal ca și Partidul Liberal Democrat de Republica Moldova sunt membre ai familiei europene a Partidului Popular European. Mai luăm un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă rog, cine și de unde? Numesc eu Eugenia Rusu zi la Cineu de locuiesc aici la Nene Noi în tovarășorii Polnicolui. Și mă uit că la noi, până acum încă, Barbaro și președintei raionului, dar până acum încă sunt pozile la bandițe ăștia adișor și de, de usate prin, prin uh, aniene cu cel de președinte liberal, dar atunci. În primul rând, în al doilea rând, la noi aici la îndovărășarea pe un la aviatoru, majoritatea se rusăraie de la aeroport. Majoritatea au cetățenii române, fiindcă au avut dați, Dar noi, românii, Părinții mei, care au fost adevărati români, nu sunt Adică nu nu, nu, putea, nu da, nu ne-au putut nici la copii miei, nici că noi nu ne-au ajuns banii. Vieșnic, banii și banii și banii bani, bani, bani, tot trebuiesc. Ce face, ce tine este domnul? să ne ajute cumva că prin moșul sau prin am auzit că are moș acolo și eu, -a văzut, eu, când, am avut și eu cândva mături să-mi dă să o ierte, noi deja. Cineva să-mi ajute, să dă la maldozenii care sunt români, cum a spus și omul că e president înaintea mea. La acei români, acei români nu pot căpăta cetățenie rusăra, tot naționalitatea au toți cetățenie românească. Ei să ducă la vot, alinați să ducă, sigur că. Vă rog, mult, faceți ceva, puneți numărul, faceți ceva, chiar dacă nu deveniți deputat sau... Ajutați prin alte metode, dar ajutați să, să aibă cetățenie românească toți care sunt românești. Dar ei mulți. Grob mult, Cinebunica mul mul mulțumim doamnă, pentru întrebări. Mulțumim. Le luăm pe rând. Era una da. pe scurt, la care putem Mulțumim răspunde, doamnă pe pentru întrebări. Bilbordurile de care sunt plisnite tot aneniu ca și toată țara cu același și și cu domnul Dodon, unde ne mulțumește și ne anunță că este președinte tuturor. Nu depinde administrația publică locală, cred că de nicăieri. Doar în Chișinău date sunt în proprietatea primăriei. Are sunt agenții economici care le-au pus pentru asta primesc bani. În legătură cu întrebarea a doua, ce legat de cetățenia românească, vreau să vă zic că noi deja avem și o inițiativă legislativă cu domnul senator Viorel Badea, care reprezintă și este cap de listă la Senat din partea PNL. Am venit cu această inițiativă încă din vară cu de rău nu a fost susținută, prin care redobândirea cetățenii ar trebui să dureze numai mult de 30 de zile. Mai mult ca atât vreau să menționez faptul că am discutat și o posibilitate de a îmbunătăți legea 21 cu privire la redobândirea cetățeniei, cu referire la cei cetățeni care sunt născuți în Moldova, în perioada României Mari, și dacă cunoașteți la moment în această lege nicăieri nu se reflectă situația acelor cetățeni care s-au născut în Moldova în perioada 41-44 chiar sub 45 că din câte eu acum ne amintesc până în noiembrie 44 ideea este de a promova în această lege de în modificare legea în așa fel ca cei cetățeni care cel puțin confirmă prin certificat de naștere sau oricare alt act românesc din arhivă sau care îl păstrează acasă, ca exemplu cum a avea bunicul meu, certificatul de naștere românesc, se poate dobândi, redobândi cetățenia din oficiu. Pentru că noi, cei de aici, din Basarabia, nu ne-am dezis de acea cetățenie. Nu ne s-a luat forțat și noi acum suntem în drept să o obținem, să o obținem din oficiu în baza unui singur act românesc care poate să confirme și predecesorii săi, cei de primul, primul grad. Asta ar fi un lucru foarte bun și respectiv am mai discutat și așa o, o idee că dacă va fi acceptată și vom obține o majoritate și vom fi susținuți, ca primul act pentru cetățeni când își redobândesc cetățenia, după posibilitate să fie atribuit gratis. Ceea ce este o practică astăzi în Republica Moldova, cunoaștem cu toții că la 16 ani primul buletin s-a atribuit gratis cetățenilor. Mm -hmm. E o inițiativă la care înțeleg că veți tu dacă da. tot nu a fost, da. fost acceptată. Avem două minute până la final și vă las să adresați un mesaj celor care se vor prezenta la urne și celor care stau la dubii încă să meargă sau nu la alegerile parlamentare din România, să voteze. Ne referim sigur la cei care dețin pe așa românești. Cum spunea doamna mulți dintre cei care au nici nu cunosc că sunt alegeri ce nici nu-i interesează, cred. Că. Și chiar să știe nu ar merge. Vreau totuși să sensibilizați electoratul și să vă transmiteți mesajul pe final. Vin cu un mesaj de mulțumire guvernului român și poporului român pentru ajutorul care a fost acordat Republicii Moldova în ultima perioadă. Cunoaștem cu, toate, cu toții că în ultimii patru ani Republica Moldova grație faptului Investițiilor de România au fost reparate peste 800 de grădiniți, școli, instituții preșcolare Au fost aduse investiții în diferite primării Aceste lucruri sunt văzute, sunt vizibile Pentru asta noi, cei de aici, cei cu cetățenie românească și fără Trebuie să fim mulțumitori și cel puțin să-i respectăm cei care au cetățenie română, care au reușit să-și redobândească această cetățenie, nu uitați că mai întâi de toate, pe lângă faptul că avem careva drepturi, avem și obligațiuni. Obligațiunea noastră este să ieșim la vot și vă îndemn. Pe 11 decembrie să faceți acest pas sunt foarte multe secții de votare, avem 35 de secții de votare în toată Republica Moldova și asta este încă un plus și munce efortului depus de către echipa PNL. Toată vara împreună cu primare și președinții de raioane din o bună parte de localități am reușit să convingem cetățenii să trimită acele cereri ca să fie deschise secțiile de votare, ca să fie secția de votare mai aproape de ei. Da, noi cunoaștem că la legile parlamentare de obicei vin mai puțin decât la alegerile prezidențiale, dar avem încă o șansă. Îmi cer scuze încă o dată public de la doamna Sandu că poate fur mesajul, dar așa de mult am muncit cu acest mesaj că vreau să anunț încă o dată pe toți cei care au cetățenie română. Mai avem o șansă să participăm la alegerile parlamentare din România, să votăm Partidul Național Liberal și un candidat din Basarabia care va fi auzit și văzut atât în România cât și în Republica Moldova cât și în toată Europa voi lupta pentru toți cei 800.000 de cetățeni care și-au dat votul pentru Maia Sandu și pentru viziunile europene cât și pentru cei care s-au greșit la vot Mulțumesc pentru răspunsurile primite astăzi din partea lui Alexandru Barbaro și reamintesc că Candidat din partea Partidului Național Liberal la Camera Deputaților la alegerile parlamentare din România. Vor avea loc pe 11 decembrie. Vă îndemnăm pe toți cei care dețin pașapoarte românești să meargă la urnele de vot. Vă mulțumim! domnule Barbăroșie, vă mai așteptăm în studioul vocii Basarabiei și vă urez succes în alegerile care se apropia. Mersi mult, cu mare plăcere. Vitalie Enache, la rândul ei vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Mâine ne reîntâlnim de la 7 și 34 de minute într-o nouă ediție. mai bine! Puncte de reflex, reflex.